Миколай перемовчав, наче зважувався на щось важливе, а згодом сказав «Ти могутня жінка, бо ти несла на собі гріхи всього твого великого роду. Ти була його найбільш квітучою гілкою, бо ти – сьоме коліно роду. Через те я був коло тебе. На тобі зібралися всі провини роду, і сльози, і кро, і страждання, і неміч, і пам'ять, і слава, і ганьба. І ти знемагала від їхнього тиску, приписуючи те все собі. Але ти губка. Ти забрала все їхні погани з собою. Тим, хто лишився там, де залишила чисті сльози і світло своєї душі. Цього достатньо, щоб їм було добре. Але твоє найпалкіше бажання, щоб їм усім у тому великому дереву було добре, стало причиною твого дочасного приходу сюди. Проте тобі тут також буде добре, бо вища сила змилосердилась над твоїм родом, списавши їхні гріхи на тебе, і вони там щасливі. Я знаю, ти думаєш, що ти найнижче опускалася в життєві прірви і провалля. Можливо, так. Але ти усмідоблювала хибність своїх падінь і виривалася, обдираючись у кров. Через те ти і піднялась тут найвище. Чи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 Однак то було радше бажання волі, аніж сама воля. Бо й там я довго ходила невільницею, та коли почула в собі силу, що можу розірвати всі шори і забрала, я зробилась чорною від своїх мислей. Мені не вистачило часу звільнитися хоч трохи від того тягаря. Я не встигла розказати про те, що зрозуміла в житті, але, можливо, воно й на краще. Кожен знамагає від такої чорноти. Ти продавалась? Так, я була слабкою. Я не мала тієї непоступливості, яку мали свідомі каторжани, віри і чеснот. Я мало думала про себе, адже я мала сім'ю, родину. Я не могла не негнутись, я не сміла допустити, щоб їм було зле через мою непоступливість. Я надто любила і шанувала родину, і не завжди мала мужність бути твердою. Через те лаври мучениці чи героїні, политі слізьми моїх кровних, мені не пасували б. Боже, який ви там у житті зі псуті переконаннями! А що, просто жити, і не мучеником, і не героєм? це не є достойно? Хто сказав, що герої ваші більше, ніж звичайні люди? Це міф. адже подеколи невчасне геройство одного уміє так збаламутити масу, що маса нерідко сама відкидає це геройство і свого мира. Ба більше, топче його ногами, як чужинський прапор. З люттю! Хіба ти не була свідком того, як тих, Кого вчора натовп коронував чи робив героєм, завтра розтирав у порохи і плював у спину. Однак я й тепер думаю, що чинила чесно. Стосовно кого? Стосовно багатьох. Бути чесним для всіх неможливо. Чесність з одної дзвінниці виглядає нікчемністю, зрадою з іншої. Але я мала чітко окреслено коло тих, з ким і для кого неодмінно мусила бути чесною. Тоді ж у чому твоя продажність? У тому, що гнула спиною принижувалась? Це не продажність, це з часу своїх обставин.